Du lyssnar på A Bit of News med Farna, Nico och Danne. Välkomna ska ni vara till första specialavsnittet vad gäller nyheter här på A Bit of Nerdness. Jag som är Danne och tillsammans i dag så har jag med mig Nico. Juhu! Mm. Och Farna, självklart. God kvafton pojkar. För afton. det är faktiskt eh, klockan är 21.04 när vi spelar in det här. Mm. 20:52. Uh. Mm, precis. <laughs> <dag>. Viktigt, viktigt. Eh <laughs> uh, Så ni vet ni, och, om det händer någonting i imorg i måndag 26:e eller 27:e då har vi ingen aning. Nej, precis, precis. Eh uh, som sagt, första speciella sänd eller nyheter och ja, det kommer just bara handla om det i det här i de här avsnitten. Uh, Heltägna nyheter kring spelvärlden, filmvärlden och lite annat. Så vi kastar väl oss in i det direkt. Absolut. Eh, som ni vet eh vi tog även upp den här nyheten i huvudavsnittet nummer 33. Eh, mm. att Spelskolan Spelskolan Game Assembly i Malmö har öppnat en ny en ny portal på internet. Eh där man via deras hemsida kan ladda hem eh olika spelprototyper som eleverna har utvecklat eh prototyperna är indelade i olika genrer så att ni snabbt kan hitta det ni är intresserad av eh och för att hitta detta så går ni in på games.thegameassembly.com. Eh jag vet att Farna i alla fall laddade ner någonting. Absolut. Jag tog ner och... två spel faktiskt två stycken har jag tog ner och provat dessutom och mm. löjligt enkelt skulle jag säga. Det var några lite specialprogram som man var tvungen att installera men det kom liksom med när man installerar första första spelet så att säga mm. så följde det liksom bara med men sen hur smidigt som helst så vi bara går in på deras hemsida kika igenom alla vad kallar man det för ja menyerna om man säger för de vilket spel man vill kika på går in där inne finns det en liten länk som tar dig till o oh, vad heter det dropzone eller vad heter det dropbox mm där du får ladda ner en installationsfil så lägger ju den lägger ju den vart du vill. Installera spelet sen är det bara att köra. Och det är hur enkelt som helst och spelen är alltså om man nu ska tänka sig att ändå att det står på varje spel står det hur länge de har utvecklat det om jag har förstått det hela rätt. Mm. Hur länge de har utvecklat det och hur många de har varit och på om vilken procentuell hastighet alltså mera så här om det har varit 100 alltså att de bara lagt ner all tid på det eller om det har varit liksom så här halvtid ja det det är lite mm. olika från spel till spel men start snygga spel för att vara alltså den tiden och den personalen eller vad man ska kalla det för som har varit med och utvecklat det och bara så här efter två spel så säger jag att det är absolut värt att gå in och eh, testa. Det är ju bara ner, mm. alltså det är ju det är ju gratis. Det är bara dra ner. Det de spelar jag skaffa har varit har varit typ speltid 2-3 timmar om man drar ut lite grann på det så att det är ju inga mm. jättestora spel men det är värt den tiden tycker jag absolut bara för att få se hur ja hur det funkar om inte annat. Mm. Men du hade Nico, upptäckt du... att det inte gick att streama vid svaro så? Ja, eller i alla fall just det spelet jag tog okay. ner som uh, kan väl lika bara göra lite reklam för det på en gång så det uh, är Me Myself and Zombie heter det. Mm. Testa det säger jag för jag tycker att det var jävligt roligt faktiskt. Men jag ska inte säga mer om det men eh uh, Jag hade ett storta problem att starta upp det nämligen. Eh Nej. bara men det var jag kom på det senare att det det var bara för att jag har lite system som känner av när jag går in på spel och frågar om det är så att jag vill börja spela in eller om jag vill streama det. Mm. Stäng av alla de funktionerna säger jag för då kommer spelen att funka. Okej. Okay. För på något vis så har de no har de nog lagt in lite kod så att det inte ska gå att spela in de här spelen. Mm. Så att det eh, men eh, så det, det är det mitt tips så att säga stänga av all all så all sån utrustning så kommer kommer nog spelen att funka det det var det var vad vi, vad jag behövde göra för att kunna spela dem i alla fall. Mm. Nico har du testat någonting där? Nej, jag har bara gått och kollat igenom. Jag har inte tagit ner någonting än men det är läget vill göra. Mm. Ja, det tycker jag absolut. Det går in och jag misstänker väl att det det borde vara en liten energi en liten boost till de, till de som har gjort spelet dessutom att det visas intresse för det de faktiskt har gjort. Mm även Absolut. om det är gratis och de inte får något för det så är det fortfarande jag skulle tycka det var jävligt häftigt i alla fall precis som det vi håller på med här om det var folk som visade intresse för det. Ja, mm. precis. Eh, vidare, det är också en nyhet vi tog upp i i huvudavsnittet. Eh, just om att det kommer nytt material till Just Cause 3. Det heter Sky Fortress och släpps under mars månad. Eh, det kommer innehålla nya uppdrag, ett nytt hot alltså nya fiender och mer. Det här är det första paketet med material i en serie som kallas Air, Land Sea till Just Cause 3. De som har köpt spelets Expansion Pack kommer att få tillgång till material en vecka innan det är möjligt att köpa för alla andra. Att bara köpa Sky Fortress kostar 12 euro. Expansion Pack kostar 25 euro i del 2 Landmark Assault kommer man få nya uppdrag samt tillgång till en meck. Mm. Eh och det diskuterade vi ju just i huvudavsnittet så att har ni missat det så varsågod och hoppa in där. Eh det tredje paketet som kommer att släppas kommer att heta Bavarian Sea heist. Mm. Ska vi gå vidare direkt? Ja, för han har ja, ett... kollat ju ja. i alla fall på trailern där ja, jag var Precis, jag var in och kika på på hemsidan Rock Paper Shotgun. Mm. Där hade de ett litet inslag utav det här med med en liten trailer dessutom och det det ser ju sådär coolt. Eh <laughs> om jag inte om det var så att jag var tveksam innan så är jag inte det längre kan jag säga. Mm. Jag vill ha det här. Mm. Det är ju skitcoolt. Nu det Rico Rodriguez som man spelar som har ju aldrig kunnat Alltså han kan kunna glidflyga hela tiden. Alltså att han har sina de här vingarna på armarna så han kan liksom flyga lite som han vill. I det här Sky Fortress DLC:et så får han på riktigt en, om jag har förstått det rätt så får jag han, han får en raket monterad på ryggen. Han kan flyga på riktigt. Han som Det alltså det det, det, det blir mer eller mindre ett jetpack fast det är en raket. Exakt, det, alltså okay. den det, det är så coolt. Vad stod Och stod så... de de jämförde dem med Timmy Stark eller nåt. Ja, ja, precis. De har lite fel, alltså man får ju skriva fel. Alla ja. får ju göra fel, men äh, det är nej, de de jämförde med med Iron Man helt enkelt. Mm. Fast utan all armor. Han okay, han har bara den enorma jättemotorn på ryggen i stort sett. Ja, han han vet hur man skapar kalabaliken då liksom. Absolut. Du kan ju bara ja. man kan ju bara tänka sig att om han kunde göra kallabalik genom att gå på marken, då kan man ju bara tänka sig vad som skulle kunna ske när han kan flyga av sig själv. Så mm. att jag säger bara in och kika på det här och ja, ni ni kommer att vilja ha det efter när jag har sett det här. Så att det mm. går in och kika, eh, rock paper shotgun som ska det finnas på deras hemsida där. Ja, jag är mer Lassan. intresserad av mäckdelset faktiskt. Jag tror nästan mm. jag kommer hoppa den här Sky Fortress. Fråga fråga ni, är är jag är om jag är frågan om det kommer bli lyckas. Mech. Frågan är, om, är frågan är om du kan göra så. Ja, jag kan med det är här expansion pack. Mm. Det tjänar du ju du kommer tjäna pengar på dem du ska alltihop, men ja. du kommer kunna köpa allt var för sig. Jo, men jag tänkte får du alla delarna då då för det verkar ju Nej, jag kommer att... inte få den där kanske jetpacket, men jag kommer få mäcken istället så där till exempel. Ja ah, ja, för att jag jag tänker så här, tror du inte att mäcken och eh jetpacken egentligen går att sätta ihop? Nej, alltså jag tror mer att just äh, Mecken kommer vara mer som en stor armor. Tänker ja. att den här kanske är mer som äh, flygplan. Ja. Menas Mecken är mer som en pansarvagn. Ja okej, okay, du tänker så att jag jag tänkte mer typ så här undrar om det är så att allihopa går ihop i sig. Eh äh, uppdragsvis kommer den att vara mycket sånt. Men äh, men som sagt, jag tyckte inte riktigt om heter det just cost 3. Jag tyckte det blev lite utshortat så det enda som intresserar mig är just mck-delen. Ja ja. Mm. Och då köper jag hellre och testar den är det så att jag behöver den tidigare också. Mhm. Mm. Då ser jag det då då skitjävligt hit igen. Ja, för jag, för jag jag tänker själv förstå hur ännu mera episkt det kommer att bli då om om det är som jag tänker att om du köper den här delen först så du kan flyga det helt plötsligt kan du få flyga. Wow, skit bara det totalt awesome. Eh mm. uh, och så kommer nästa när du får eller var armorn. Förstår jo. du kan få flyga med den på. Ja precis. Nej, jag tror mycket vissa, det kommer det kommer nog så vi vet max kan ju flyga så att Ja, men menar, det är, bara att se det Iron man är ju baserat ja, men är ju perfekt exempel. Jag tror de kör mycket på Iron Man-stilen där men ja. det är ju väl det är det asiatiska meck mm. typ Pacific Rim de här gigantiska meck. Ja, det ska bli jävligt spännande att se. Ja, det ska se. bli jävligt spännande att se vad de faktiskt har tänkt sig i den just den meck DLC:et där faktiskt så att det vi vi får väl se fram se fram emot det så att säga helt enkelt. Ja. Och heter det Airland Sea? Det här är ju ja. air, det är ja. ju luften. Nästa är ju land, det mm. är ju alltså på land så det är därför jag tror att det kommer vara lite mer åt pansarhållet. Ja ja, men precis, men jag tänker det det är därför jag var nyfiken just för att hur de ska få bort jetpacken från dig när du väl har köpt air delset liksom. Ja, jag vet inte om du tar bort den eller om du kanske Awesome Piece som Iron Man har. Du mm. kanske har liksom gjett under foten eller någonting. Ja, också. precis, precis vad det jag tänkte och då blir man ju jävlar vad vad awesome man blir då om du får liksom en mech suit och kan flyga med den suten. Ja, vi får se vad de gör egentligen. Ja. ja, coolt. Mm. Eh, uh, en majoritet av serverproblemen i Street Fighter 5 är lösta enligt Capcom. Eh mm. du Nicko du hade ju problem. Ja, jag hade ju med lag nuen vad jag hade under betan mm. och under betan <laughs> hade jag lite lag så. Precis. Eh den här nyheten kom efter att jag hade spelat då. Jag har tyvärr mm. inte gått in och testat efter det men jag ska väl göra det till nästa riktiga avsnitt i alla fall mm. men vi får se. Eh uh, nu ska serverproblemen vara att minneblock block, äh, block. blot heter det. Eh mm. uh, ett minneblock enligt Capcom eller ja, ett par av dem. For de sier sånn. «There were some issues with the Street Fighter V uh, servers, but we're happy to report that the majority of those issues have now been resolved», skriver uh, Capcom's natal haunts Chrisen uh, på Capcom Unity. Uh, han fortsetter. «That said, we know that there's still a lot left to optimize, and not everyone's ex experience uh, has been the same». Eh så att ja så är det väl alltid i början på någonting där många kan spela online samtidigt som ja. sagt. Ja, det har ju haft lite problem med namn som inte dyker upp på mm. leaderlistor och de har inte mm. fått de poängs scores efter matcher som de har egentligen varit eller som de skulle ha fått och sånt mm. där det är lite små problem här och var. Men, men men men kolla på Blizzard och World of Warcraft ja. liksom de har fortfarande problem 10 år in liksom. Ja, precis eh så att men samtidigt mm. tråkigt samtidigt tråkigt att det ska vara så stora problem om jag har förstått Absolutely. det rätt precis i början. Mm. Ja, Hon är rätt sånt spe som är ja. krävande för eftersom visst det eftersom som jag sa i förra avsnittet det finns ingenting för en single player Nej. och det är ett multiplayer och det funkar inte. Mm. Det är därför det skitmåste i det nu som har ställt frågan till sina läsare. Ja. Just den frågan är Hour Street Fighter 5 släppts för tidigt och ja. ja de flesta tycker jag jag tycker också det i sommar kommer jag kunna sitta och spela spelet så som jag vill eftersom all delar sig eller allt som ska innehålla finns inte där än. Nej mm. nej. Nej det det blir det, blir, det blir det det är, samtidigt förstår man ju då de, de också att det, det det går ju inte förutse allting. Nej. Det nej, behöver ju inte, är... inte vara ett problem de har kunna sett innan heller egentligen. Nej precis mm. så mycket de det de har testat ofta det är de här betan det är sånt mm. mm. där alltså hur det borde vara är på stora turneringar och då sitter man ju bredvid varandra så ja. har de gjort ett upptyck. Nej, ja, precis. Så själva precis. mekaniken med fighting systemet sånt det funkar ju perfekt. Mm, så mm. hade man haft polare här som sätter sig och spelar hade vi haft hur kul som helst men mm, eftersom det är typ här i min krets så är det jag som spelar Street Fighter mm, så har jag ingen att spela med just nu hela tiden ja, så det ja. är det är ju tyvärr så. Mm. Eh vidare. Nintendo har meddelat att Mega Man Legacy Collection kommer att släppas till Nintendo 3DS via eShop eh här i Europa. Eh och det blir den 23 februari. Mm. Eh, Så det är släpps alltså. Ja, precis. Det var i mm, föregår det. Föregår. Förrgår. Eh, samlingen innehåller de sex första spelen i serien och eh, här finns också museum mode eh där man kan titta på bilder och lära sig mer om spelets historia eller spelens historia från de flera. Eh, även ett challenge mode som tar sekvenser från olika spelen och blandar dem. Mm, skitbra spel, svårt nå djävulskt. Ja, bland äh, de svåraste äh, Nintendo-spelen som någonsin har släppts. Som sagt, jag har alltid älskat att plattform shooters och Mega Man är några av de som har gjort det bäst. Men mm. det är också ett av de som jag har svårast med. Eh, som sagt, jag har spelat på Twitch och fått mitt rövslaktad så det är så här. Mm, jo tack, jag såg det när du streama. Och då har jag lätt att flippa. Nu har jag börjat Rage bli quit. lite bättre på det. Nu sitter jag i mm. ungefär kvar tills jag spelar klart spelet men Precis. Eh, till 3DSen alltså kunna ta med sig överallt. Skithäftigt. Jag funderar absolut på att skaffa det dit också. Mhm. Mm eh, Stainless Games är det här tror vi också upp i huvudavsnittet. Stainless Games har bekräftat att eh de ska ta Armageddon till konsoll. Eh det kom till PC förra året under och det hette vad hette det? Det hette Carmageddon Max. Match är den här variationen. Ja, det här är Max Damage och den förra hette Carnage mm. va. Nej, det hette nånting annat. Skit samma. Eh det var alltså en ny version på det gamla spelet. Ja, precis. Eh en upppyffad version. Eh som sagt den här versionen kommer att ha Carmageddon Max damage och är under utveckling till både PS4 och Xbox One och det kommer någon gång under sommaren 2016. Tror du Carmageddon Reincarnation? Så heter det, Reincarnation ja, heter ja. det, helt rätt. Tack för den Nico. Lugnt. <laughs> eh Ubisoft eh ännu en nyhet som vi faktiskt ska ta upp i överdomensnittet om ni lyssnar på det. Men vi kör på. Uh, Ubisoft har bekräftat att 6,4 miljoner spelare deltog i den öppna betan på The Division, uh, vilket gjorde till en största betan någonsin för ett nytt varumärke till en nuvarande till den nuvarande konsolgenerationen. Uh, I genomsnitt spenderade spelarna 4 timmar och 52 minuter i betan. Uh, mer än en tredjedel av den tiden var i Dark Zone. Eh 2,5 miljoner av dessa 6,4 valde att gå rogue när de väl var där. Och som du sa Nick också liksom att eh det är bra att eh de tar ju med det på karaktären. Ja precis. Det var ju många som testade det nu för att mm. här det stannar inte på ens karaktär. I riktiga spelet då kommer det synas att du någon gång i din tid har gått rogue. Mm. Så att folk liksom nej jag kanske inte vill spela den här uppdraget med dig för jag vet att jag kan inte lita på dig helt fullt ut och sånt där. Exakt. Fan jag, jag tycker det jag tycker det är fan en riktigt precis som vi sa i avsnittet också. Jag tycker det är fan ett riktigt bra system eller en riktigt mm. smart sätt att åtminstone det testa för att se hur det går. Ja, det skulle bli sjukt att se nu när spelet verkligen släppt och ja. få se om det är andra spel som tar upp det här också. Precis, för då måste man ändå börja stå för vad man tycker och tänker och vad man vill göra. Mm. Vill man måste bäst. man måste liksom helt plötsligt börja tänka på vad man gör. Ja, och under inför det är mera typ om man sitter och är otrevlig på mm och folk anmäler dig att du är otrevlig och ja. ja, då har du det här du och hans stor käft till exempel precis det, och det kan ju vara att... skitcoolt det, äh... det är ju synd bara dock att det kan ju gå över styre också att man bara anmäler för anmälande alltså bara för att man tycker det är kul ja precis och så det, för att det... minns här servrar det är bara här får spelare inte vara med som du har det här märket ja, ja och så har någon bara slängt skit på en för att de inte tycker om en ja, men precis, tack, precis. Då, ja. så, det, så det kan ju skita sig så men men jag ser väldigt mycket fram emot eller fram emot det här för att se hur det funkar för att jag jag tycker det är häftigt att faktiskt le, man blir inte lika anonym samtidigt som man är anonym om man om ni förstår vad jag menar. Jo precis. Man man måste liksom man måste ju stå för vad man har gjort. Då, ja, absolut, på ett helt annat är det är absolut alldeles för lite i här i internetvärlden. Ja men här. exakt. När man spelar online så är det alldeles för mycket man antingen kastar med skit på varann eller så alltså ja, det är kul att se det är ett, no, någon som tar försöker ta ta dig i det på på något sätt om man säger. Ja, absolut. Mm. Eh, vidare eh, en av medskaparna bakom Amiga datorn, Dave Needle har tyvärr avlidit. Han spelade en viktig roll i vad som kom att bli Ami Amiga 1000 och tog en av ledarrollerna i skapandet av Amigas integrerade kretsar. Eh hans karriär fortsatte 1989 med delskapandet av den första handhållna spelkonsolen med en LCD-skärm i färg, Atari Lynx. Eh och under 90-talet ingick han i ett partnerskap med Pionjärn RJ Michael, eh också verksam inom Amiga som sagt, eh i framtagandet av 3D interactive multiplayer console. Eh Needle blev också vice VD för spelfirman Eh den 20 februari avled Nido vilket utan anelse har så teamet bakom Atari History Book. Orsaken är ännu okänd. Mycket trist. Mm väldigt ja, synd. Verkligen. Han har varit med väldigt mycket och hästens namnditionär. Ja man känner inte riktigt jag känner inte igen på bild eller hans namn riktigt. Men när man läser vad han har varit med om wow vi har mycket att tacka den här karl för det kan man lugnt säga. Mm, oj ja e io men att han var med och skapade just eh uh, Atari Lynx så var ju han mer eller mindre delaktig att skapa Gameboy. Ja, precis. Ja. Och det här var liksom det här var ju liksom i färg också. Det här var innan ja, ja. Game Boy det? Color, Game, Game Boy Color och allting ja. liksom. Det var så allting var inspirerat av det. 19 1989 mm. kom liksom GameCube. Det var liksom wow. Direkt efter mm. har de skapat det här i färg. Och det tog mm. ju nästan 10 år innan Game Boy Color kom ut så det här är mm. stora grejer som han skapade. Exakt så otroligt trist eh rest in peace absolut. Middel. Eh roligare nyheter. Broforce vann omröstningen till PS+. Plus. Mm. Eh, Sony har haft en omröstning om vilket spel ni ville se till PS4 i PS+ Plus för mars månad. Eh det gick att välja mellan Action Hank, Assault Android Cactus och Broforce. Eh, av dem spelar så liksom det kunde man nästan gissa från början vilka som skulle vinna i och med att Broforce är så sjukt populärt. Det är ändå man känner till de där också. Så. Ja, jag har hört jag har faktiskt sett lite granna av Action Hank. Verkar skitroligt. Eh, ja. men Broforce som sagt, det är över överdriven fördel för dem. Ja, absolut. De vann så starkt har jag hört så. Precis. Eh, Broforce kommer också vara ett av de spel som blir tillgängliga via PS+ den 1 mars. Eh, de som är medlemmar på PS+ kommer att kunna köpa Action Hank och Assault Android Cactus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 ja, så sure. eh, nu har bekräftat vilka spel som kommer vara en del av PS+ nu under mars. Eh och det är inte bara Broforce utan det kommer bli Galaxy Z. Eh till PS3 kommer det handla om Superstar Dash HD och The Last Guy. Eh till PS Vita eh kommer Flame Over och Reality Fighters. Hmm. Ja, de här spelen så är det ju PS4 Broforce som det jag tyckte inte Galaxy Z verkar så jätte Intressant. PS3 alltså är superstadfast HD man ska skaffa Last Guy vet jag inte riktigt vad det är. PS mm. Vita Flame Over har inga riktigt koll på men Reality Fighters är eh speciellt fighting spel men det är schyst. Så det tycker jag man ska kolla in. Mm. Då sa. Eh i början av november förra året fick vi reda på att Activision skulle köpa King alltså mobilspelskungarna. Eh uh, nu är köpet klart och Activision eh uh, är nu ensam ägare i King och de har betalat omkring 18 dollar per aktie kontant <laughs> till ett värde av 5,9 miljarder dollar cash. <laughs> ja. Det är nog alltså den pengahögen vill jag se. Faktiskt var en stor hög Nej. inte så här så platt <laughs> utan in hög. Och så lika i den. <laughs> Exakt. Eh oh. uh, nu uh, nu når vi 500 miljoner användare över hela nästan hela världen vilket gör oss till den största till det största spelnätverket i världen säger Bobby Korik på Activision. Eh, vi ser stora möjligheter att skapa nya sätt för publiken att uppleva sina favoritspel, från Candy Crush till World of Warcraft till Call of Duty via mobiltelefoner, konsoler och datorer. Mm. Eh, mm -hmm. man förstår mm. ju att King är så stora som de är, så är det, de kommer kunna göra riktigt coola grejer med mobilen så vi får helt enkelt mm. se. Men fortfarande 5,9 miljarder. Gis miljarder stöta. och det är dollar. Ja, och så plusar vi på ungefär 8,5 på det. Det är helt rubbat. Mhm. Mm Verkligen. Ja. Mhm. Mm. Där. Men undrar vad de tänker alltså undrar vad de tänker just det där med att det ska bli enklare alltså enklare för publikna att uppleva sina favoritspel mm. eller skapa nya sätt för det. Det det kan ju bli det kan ju vara någonting att se fram emot det med alltså se vad de tänker göra med det. Nu absolut. Nu har de ju King här så nej, de kan ju riktigt skysta grejer. Ja. Det kan ju också bli att det bara är så här ja, köp DLC och sånt via mobilen, men man kan ja. hoppas att de gör någonting kraftigare med det än att bara få kunna mm. som jag har Destiny-appen där jag kan gå och kolla på min karaktär. Man mm. skulle vilja ha någonting mer i alla fall. Ja ja, men precis, precis. Mm. Eh, Nintendo återigen har bekräftat att Yokai Watch kommer att släppas här den 29 april. Eh, den tecknade TV-serien baserad på det här varumärket kommer att börja sändas på Cartoon Network här i Sverige någon gång mellan april och maj. Och då ställer vi frågan till Nico, vad är Yokai Watch? Eh, exakt. Eh, som jag har förstått det så är det väl tänk Pokémon fast istället för att små monster så är det spökliknande figurer. <laughs> så huvudkaraktären är väl någon typ sort catch actig figur som man ser. Det är väldigt animerat, väldigt japanskt. Men sen så är det allt från små monster till eh, människor till allt möjligt man kan fånga och ha spe så här slåss med den. Jag har inte jätte koll på det, men det har oerhört stort i Japan och det har börjat ta fart i Amerika också, i USA mm. så vi får se hur det slår här i Sverige helt enkelt. Så att enligt okay. det alltså så att så, så, så vitt du vet niko i alla fall mm. så det är alltså jag försöker se det här framför. Mig. Det blir så jävla skumma bilder. Eh det är alltså det är som Pokémon universumet fast istället för Pokémon som springer runt i gräset och buskarna och skit så springer runt små spöken. Ja, typ så med och okay. du typ fångar dem inte utan du övertygar dem och springer runt med dig om jag har förstått det rätt. Okej. Okay. Det är så här, på något sätt så ska du kunna du typ slåss mer om och sen bara nej men vill du följa med mig istället? Ojo, oh, ja. typ så något sånt där så vi får se. Jag har inte sett ja. TV sen någonting. Jag har hört några andra spelare så sen sent prata om, det. så vi får se hur det här blir. Vi vi kanske helt enkelt får kolla på något avsnitt och se om vi inte kan mm. diskutera det i någon i någon podd framöver om inte annat. Det jag hört är att spelet är oerhört enkelt tyvärr. Det det är väldigt inriktat mm. mot barn på en nästan dum nivå så att det är nästan för lätt för dem också. Alltså det, det alltså nej inte den dumna var utanför en ung. Det är till och med dumt för de unga för det det är för lätt för dem också. Oh, så att det har nej. gått över att mm. de kritiker ty knappt det är roligt för att det är för lätt. Ah, okay. Ja okej. Och det är på den nivån så att det det är det det har fått ner att det är ett bra spel men att det är på tok för lätt. Mm. Och det är det jag hört men eh, vi får se. 29 april mm. kommer det. jag vet inte inte om jag vill synka men vi får kolla på TV-serien om vi fattar någonting efter det i alla fall. Ja, men det var det ja, precis. Vi vill nästan kika in den bara se bara något avsnitt i alla fall så ja. man förstår vad universumet innebär. Se varför mm. det är så stort som det vi har bildat. Ja, precis. Precis. Eh, uh, no well, eh uh, moving on. Eh uh, Microsoft har bekräftat spelen till Games with Gold under mars. Eh uh, till Xbox One har de Sherlock Holmes: Crime and Punishment uh, samt Lords of the Fallen till Xbox 360 kommer ni kunna ta hem Supreme Commander 2 samt Borderlands, eh den roligaste social shootern i världen, skulle jag vilja påstå. Mm. Ja, och även de som är till 360 är väl kompatibla med Xbox One så man ska väl kunna ta över dem dit också på något sätt. Ja, ja, men mm. så det är det coolt för de som inte har testat Borderlands. Jag har båda dettana två ansett. Nice. <laughs> ja. Neja. Eh Electronic Arts och DICE har släppt en ny uppdatering till Star Wars Battlefront. Eh här finns olika uppdateringar till spelet samt en ny bana Twilight on Off. Eh som läggs till i multiplayerlägena och ett nytt uppdrag Survival Missions eh som heter Survival in the Ice Caves. Eh det går också att lägga ett filmfilter som en visuell effekt över grafiken. Då kan väl tänka om att det blir den här uh, lite mera originalinspelningen av Star Wars. Jo precis. Eh uh, och själva banan jag kollade lite på sp spel. Jag fick inte ner delset när det kom ju det var något uppdateringsfel. Nu har jag fått hem den uh, så jag hoppas jag ska kunna testa det imorgon kväll. Mm. Banan ser ju ut som det finns redan snöbanor. Det ser exakt likadant förutom att det här är mera eh tänk host när eh, eh lukta på bort sig och ha ute och ah, leta på det. det är okay. väldigt mm. snöigt när det stormigt och mörkt det åt det hållet istället. Okej. Okay. Så det ska vara lite svårare att se varandra på det eh med det som inte alltid är filmfiltret där vill jag se hur det blir. Mm. För jag har inte sett den. Mm. Låter bra. Eh så. Nu är också en betald påtal om Star Wars. En nu är också en betald DLC till Star Wars Battlefront på väg. EA har nämligen släppt en teaser i form of artwork till den första kallad Outer Rim på Battlefront-forumet. Paketet innehåller nya banor, vapen, stjärnkort, hjältar, höjt levelltak och ett helt nytt läge. Planerna när delset kommer ut är Outer Rim mars 2016, Best Spin sommaren 2016, Death Star hösten 2016 samt Expansion Pack 4 någon gång tidigt 2017. Och det jag ser fram emot mest så blir det ju såklart Death Star. Ja, För kul. den fanns ju med i gamla Battlefield. Mm. spelarna. Mm. Mm. Mm. Alltså ja, det blir riktigt mm. intressant. Vi behöver lite nya mapp äh, banor nu. Jag har spelat nu ett tag och mm. det blir ganska snabbt utchartat. Visst man spelar lite olika liksom lägen för att få nya varianter på banorna men är det är schysst mm. nu får vi ju ganska tätt in på varandra nja vad heter det? Precis, det där är ju vara typ mer eller mindre typ vart tredje månad. Ja, precis. Mm. Mm. Och nu får vi ju Twilight on Hearth har kommit ut nu och så får vi den här mm. Outer Rims jag vad som kommer där igenom. Mm nya vapen behövs, nya stjärnkort behövs, nytt level tak ska bli intressant att se vad som nya hjältar. Mm precis, hjältarna Och där inte jag vill se att vi kan väl gissa gissar gissar på dem, men, typ Chewie. Typ, typ Yoda. Ja, jag hoppas i alla fall att Chewie kommer, sen får vi se. Det har ryktats om några andra som är mera i eller att det skulle vara mera från eh äh, Darth Sith ligander att se Liga menar okay. jag, precis. De <laughs> uh, de måste då lär ju vara eh uh, jag kan tänka mig att uh, vad heter han? Uh, Darth Maul. Eh uh, som jag har hört rykten om så är det han är kommit ovan heter men det är han som är, är det i första Star Wars episod 1 skurken där det han är typ någon robot med fyra armar eller någonting så där. Nej det är episod 2. Uh, ja, det jag tror jag han direkt då som. Ja okej, General Grievous. Precis så heter han. Det är han det ryktas om och sen får vi se vem som är till och med. Insektsroboten <här> som hostar. Ja, så vi får se helt enkelt. Jag hoppas på Shoe i alla fall för han har jag socknat mm. sen första. Mm. Och han har ju till och med, han, sen första början har han haft sitt eh, armborst med men vi har inte mm. fått karaktären så det är sin spår. Rrrr. Rrrr. <laughs> And with that we're moving on. <laughs> Mortal Kombat X spelare på PlayStation 4 och Xbox One kommer att få ett gratis DLC-paketet 1 mars. Eh detta låter NetherRealm meddela. Eh paketet innehåller nya dräkter med medeltidstema. Och då i frågan är det medeltid som i Europas medeltid eller är det mera samurai-höllet? Alltså det är mera mot medeltiden. Det det de skriver medeltid men det är så martial combataktigt att det är, mm. man jag kan, kan inte säga exakt vad det är ifrån. Det är lite Nej, små Det är väl mer, mer eller mindre influerat. Precis, men ja. det är liksom ja märkte så att exakt vart det är i alla fall mm. på en gång utan du ser ja det här är Mortal Kombat så. Mm, mm. Ja, ja. Gratis helt det är gott men jag spelar inte <laughs> spelet på engelska. Okej, okay, då så. Eh, uh, Joe Silent Bob fans håller i er nu och även ni som gillar plattformsspel. Ta en blandning av de två. Aha. Uh -huh. Jane Silent Bob som blir eh uh, som spel kan bli verklighet i form av Jane Silent Bob Chronic Blunt Punch som har gått upp för en crowdfunding via fig.co. Eh, det hela blir ett beam up i 2 och 1/2 D där spelaren växlar mellan karaktärerna för att utföra specialattacker samtidigt med en polare. Sparklers lag kommer att flyga eh men The Magic of Self Esteem Destroying Shit Talk är också en del av spelens mekaniken. Jag älskar det den grejen. The Magic of Self Esteem Destroying Shit Talk. Åh oh, ja, klart. Det är så underbart. Det det är den här drop the mic grejen liksom. Oh, Okej, okay, I'm here. Den som kom på det eh Kevin Smith och Jason Mewes som spelar just karaktärerna eh kommer bidra med sina röster och feedback på spelets story. Eh det kan jag bara sluta på ett sätt. Spelet är tänkt att ut eh tänkt att utvecklas av Interabang eh Entertainment som också är skapat som också skapat som det kan inte prata längre som också skapat Super Combo Man Don't Mash Edition. Eh blir spelet finansierat så ska spelet lanseras först i februari 2018 både på PC och konsoler. Eh uh, Ja. Och Nico som är lite Jane Silent Bob fan, vad tycker du? Eh ser roligt ut. Det är som sagt överdrivet. En av de som är skaparna är en kille som man känner igen från Clerk's 2 om man har mm. sett klarkst 2 så vet man att det är en kille bakom kassan i Burger eller i Hamburgers ståndet mm. som är en lite ung och de driver väldigt hårt med honom att han skulle vara oskuld och ge er. Yep. Han har väckts upp och startat att det här är en av de som är med i det här speltimet sp sp sp sp då. Mm, och är. det är så de har kommit i kontakt med Kevin Smith och Jason Mewes eftersom han var med i någon filmen en gång i tiden. Mm. Ja, de är eh. inte direkt nya de filmerna. Nej, precis. Och eh, det är här med the magic of self esteem destroying shit talk mm. där de förklarar det som att de här karaktärerna man har har olika sätt att de pratar som äh, är de förklarar ungefär som Morty Combat att när man gör en move som äh, Scorpion jag get over here att det är liknande något mm. Jason Mews har en attack kan göra och då spyr han ut äh, säger något dumt Sno, snoot to the neutral gear mm. och då för blir personen så pass eh dålig självkänsla att han tar hårda stryk ett tag så att det ska bli lättare att tåla att man trycker ner dem så långt ner ner så att det går lättare att slå och spöa skiten ur dem. Ja ja. Och det är allt möjligt. Det här spelar sin New Jersey började. Mm, men sådär. sen deras köpcenter och allting har lagts ner så de ska ta ett annat köpcenter i nästa by kan man säga. Och okay. men där är ju fullt av ja eh, vakter som inte villa in dem så du ska spöa skiten ur dem är vakterna för att komma in i köpcentret helt enkelt. Ja och det är inte bara det, det är så det är så Jane Silent Bob. Ja, för det är inte bara det. Det är, det är gamla tanter i rullstol och det är typ snubbar som springer runt i fetisch, alltså några läderdräkter men tutorna okay. hänger typ halvnet ner till knäna och de är råfeta och det är massor med olika karaktärer. Och sen ska det även ja. finnas typ zombies och utomjordingar. Alltså, de har blandat allt. Och som sagt, rösten är av Jay and Silent... Eller ja, Bob säger inte så jävla mycket, men Jay säger allt. Och det är mycket det är deras röster, de är verkligen med här. Jag rekommenderar att gå in och kolla trailern för det här. Mm -hmm. Silent Bob, Chronic Blunt Punch, när de kör just det Kevin Smith som börjar och de ringer till varandra. Den är nästan mer rolig än vad själva spelet verkar vara, men... Collane det ser väldigt intressant ut och mm. ja, det crowdfundings så gå in och lägg en slant gärna för kanske vi får mm. se det här spelet i framtiden. Ja, eh mm. Ett gamla first person shooter samt Taken a piece shooter, jag vet inte. Men postar i alla fall utan att annonseras till PS4. Eh det gamla spelet som eh ja, bannades från ett antal länder eh för att det var för våldsamt. Ja, det var väldigt speciellt. Fan, det är rätt bra ja. jobbat ändå alltså om man lyckas det oh, ja. avstå för att vara för våldsamt om man tänker på vad vi har för spel. Oh ja. Oh ja. ja. Men, men vad du jagar Men har du aldrig spelat Postal så? Ja, jag säger till dig spela Postal. Ja, jo jo jo jo men men ändå det alltså det är ändå mm. fan det ska ha gått bra långt alltså. Och ja, man kunde tycka uppen en kattens skita på ditt hagelgevär och sen spränga och kattsäga mjau mjau tills den sprängs. Då har man ganska sjuka idéer. Eller typ eller typ ja, vänta, hugga huvudet på folk med en spade. Ja, det är post. Ja, men hugga huvudet på folk med en spade och sen pissa på dem. Ja, precis. Ja, är det det som vi Tända eld på folk och sen släcka det. Är det. Och stå och pinka på det är det. Då pinkar bollet helt fantastiskt. Ja, ja, då eller tända eld på dem och och släcka elden med ställa så pissa på dem. Ja. Det sjuka är att det är katten mm. jag kom, jag kommer ihåg. Är... Ja. Ja det, oh, ja det. precis. Ja. ja men då ja. Ja. Hur som helst. Eh Running with Sisters nu utan att annonsera att att eh blir en ny utgivning. Eh kommer att ske med nytt material under namnet Postal Redux. Eh denna version kommer först att släppas via Steam för Windows, Steam OS och Mac under våren. Eh för att sen eh under året också släppas till PlayStation 4 i Postal Redux tar du åt dig rollen som Postal Dude som måste överleva i en värld som övertagits av galenskap och våld. Eh, detta görs såklart på bästa sätt med en imponerande samling vapen och en gnutts satir vid sidan om. Eh, det nya spelläget Rampage mode har också lagts till och baseras på ett poängsystem som uppmuntrar till en aggressiv spelstil. Ja. Postal. Eh mm. uh, varje avklarad nivå belönas spelaren med ett betyg så det gäller att skärpa till sig. Uh, even with all the noise surrounding Postal, gamers focus on this focused on the experience uh, playing the game by millions giving it uh, greater user reviews and helping us not only survive but flourish. Postal Redux is a love letter to our fans säger Vince DC eh grundaren av Running with Scissors. Ja. Så att eh, ni som älskar övervåld på ett lite mer komiskt sätt eh ja, då har ni någonting att se fram emot. Och även ni gamla Postal fans. Kan ju vara coolt att se vad de gör mer och någon tänker putsa upp det också dessutom. Alltså Ja, för grafiken var ju inte jättevacker nej, på gamla. Nej, det det var ju så jag också ville minnas det här faktiskt. Mm. Och då kan ja, det Ja, det, det det är väldigt blockigt liksom. Ja, men det kan ju bli jävligt snyggt idag om man faktiskt ser till och putsar upp det riktigt ordentligt. Men ja, absolut. Då kan det ju bli ett riktigt häftigt spel, väldigt stort, men häftigt. Ja, men det det är lite grann, det, det känns som att ja, och så kommer Postal och så samma år så kommer också Carmageddon. Mm, mm, mm. <laughs> så så att, sånt eh äh, det det är våldets år på Visst. spelmarknaden. Vad vill ni ha på en shotgun då? Jag kan se mig en chihuahua faktiskt. Det hade ja, ju varit något. Asså herre, ja. Ja, uh, eller ett varför inte en bever? Ett lamm, ja, ja, inte. På tal om bever, uppdateringen i Park's Revival of Old snögg övergång eh uh, introducerar en jättelik bever eh uh, nämligen Castoroides heliconcisor. Eh djuret är en förfader till dagens bäver och likt vår vattenlevande supergnagare älskar den att äta trä och bygga dammar. Eh Casoroides felleconcisor är inget vidare transportmedel eh men är perfekt för crafting menar studio Wildcard. Eh patchen som bävern kommer lans eh, kommer levereras även eh med andra förbättringar. Exempelvis stabilitet serverstabilitet för streaming samt handklovar till mänskliga fångar. Ja, för de som är inne på att vara lite så där, ja, ta mänskliga fångar. Lite lite elacka helt enkelt. Ja, eller någon som bara är väldigt sadistisk. Ja, jo, jo, tant tant. Mm. Precis. Ja. Det var en jäkla snigövergång faktiskt med bävern. Ja, visst jag är lite nöjd själv faktiskt där. Jag tänkte fan ja. det här kan bli något ändå. Jag tycker du om bilderna från resan. Ja men herregud. Varför varför den denna bäver? Varför denna? Bävel? Någon måste ju förklara för mig varför. Du kan ju rida under vatten. Ja men det är ju så sjukt. Va? Alltså för det första jag förstår inte ens varför djuret ens finns. Nu har inte jag spelat spelet så att men finns det verkligen någon funktion med djuret? Ja, tydligen så ska du ju liksom kunna crafta vissa saker bättre i och med det. Ja, men... Riverdams och grejer vet du. Ja, ja jo, okej. Okay. Visst, det kan jag väl förstå. Att du kan bygga dammar bättre. Men måste du kunna rida på djurhelvetet? Ja, för den är stor. Ja, men... <laughs> okej, okay, ja men det var ju logiskt. Ja, visst ja. Ja, ja men... det tycker okay. jag. Stor, ja. Said alla. Blir kommen där. Oh, Visst. just det. Uh, ja, nej, jag, alltså jag tycker det ser alltså ja, ena gången så är det mammut och andra gången är det jättebävrar. Alltså jag är inte <hav> riktigt med på det här. Eh uh, vad? Ja. Jag jag förstår inte funktioner och jag tycker det ser ju bara löjligt ut tyvärr. Alltså det här är ju ark det är ju marid på dinosaurusar. Jag tror mm. det här inte är inte det sista sjuka djuret vi kommer att få aj, se i Dragon Age men absolut absolut vi får se men, vad som händer. För är det inte ett survival spel lite ganska snyggt dessutom. Jag har ju inte spelat det så att men alltså du bygger du kan det är folk som har byggt upp hela så här biar och sånt och så mm. har man mm. sina dinosaurier ute och kiger mot andra. Så mm. det här är väl bara för att det ska gå snabbare kanske bygga ja, din ja. plätt runt vatten och mm. bättre sånt där men Jag tror det blir en rolig grej. Jag tror jag vet inte om det är så många som kommer ha sin bäver. Nej, det kanske ja, är någonting precis. man testar i 5 minuter sen sätter du dig på din T-Rex och rider iväg eller någonting sånt där. Ja, men för mm. ja, precis, då känner jag med. För visst, jag kan ju förstå. Jag kan ju visst, jag kan förstå just just som ni säger bygga dammar och mm. skit om man liksom vill bygga upp en stor stad och man behöver anlägga dammar mm. och så, då förstår jag att man kan behöva dem. Men ja, nej. Jag kan ju använda mm. som slavar, det är ju så. Ja, exakt. Pluset så vet plus så ska mm. jag vara helt ärlig så bilderna på den i, i, alltså in vad som ser ut det var in game bilderna ser inte skit snygga ut. Mm. Jag vet inte hur det är samma där. Jag har inte jätteinsatt hur de andra dinosaurierna ser ut men alltså designen okay, av men det liksom mm. designern av van... den här jättebävren är ju fan inte skit snyggäns. Mm. Så att ah äh, jag känner mera ja mm, yeah läs säga att det jättebävre. Ja. Mm. Ja. Nej, det det är väl lite smaksak. Också. Ja, jo men så är det ju självklart, självklart. Precis. Vi går vidare från ark eh till att fler eh, ett flertal gymnasieskolor redan startat utbildningar i Sverige och i höst kommer den första eftergymnasiala e-sportutbildningen. Mm. Eh, det är Sveriges radio som rapporterar om detta och meddelar att skolan som ska köra igång en e-sportutbildning med fokus på Counter Strike är Strömbäcks Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Eh mm. det blir en ettårig utbildning och anledningen att Counter Strike som är fokus beror helt enkelt på spelets popularitet i Sverige. Eh rektor Lars Johansson säger till Sveriges Radio: "Planerna är att det ska bli en elitutbildning." Oj oj oj. Eh först ut med e-sportutbildningar var Arlandes gymnasium i Sigtuna eftersom utbildningen på Strömbäcks folkhögskola är eftergymnasial kan det som vill plugga Counter Strike få studiemedel och FIFA säkert. Mm. Eh utbildningen är på heltid och förutom att spela ingår även lektioner i att starta företag, entreprenörskap, samhällskunskap samt kost och motion. Så att det inte är en helt tok ok i linjen. Nej nej nej absolut inte, absolut inte. Jag jag tror till och med på det här absolut. Mm. mm. Och sen är det just starta företag. Ja, du kan starta ett eget spelföretag. Ja, ja, via det här. Alltså det är ju ja, lite sånt då kommer in på sen att det här är ju mm. liksom de har ju tagit idrottsgrunden och sen bara mm. tagit bort mm. fotboll och satt in Counter Strike. Det är liksom ja, det Ja, men gjorde. alltså jag jag, jag tänkte ta upp. Jag tycker det här är det, det är ju genialiskt. Det är självklart. Det, det med hur när vad heter det samhället ser ut som det gör idag så mm. absolut. Vad fan, jag menar du kan ju livnära dig på det om du men det gäller ju att ja, du är tillräckligt ja. bra. Det är ju det får då behövt ja. ju utbildning för att komma dit för att det mm. jag kan tänka mig att det inte det är väl än idag inte skitkul att sitta sig hemma och faktiskt försöka lägga ner den tiden och köra själv utan hjälp eller någonting. Nej, du måste ju väl liksom Nej, speciellt på det på på den communityn ja, också liksom strike som är mer eller mindre elitistisk. Ja. ja. Då också kände jag lite så jag fick en liten sur smak i munnen när, när du läste just det här att det de siktar på en elitutbildning. Mm, precis, det är det jag säger, elitistiskt. Ja, jag ja, jag fick lite så här varför ens gå ut och säga någonting sådant? Fastiken, det är Jag vet, nej. han han han tar väl stor stolthet i ja, att jo, bli en bra utbildning. Självklart, men jag hade inte velat sagt någonting sånt förrän jag faktiskt hade visat något resultat på det här alltså just att man nej. faktiskt har fått upp någon och bli så bra eller någon som faktiskt kunna Ja, det är, du alltså du har helt helt klart en poäng i det du säger. Ja, för det kan ju också bli så här nu att de kommer att utbilda jävligt många nej, bra spelare. Mm. Det är lite som de kommer in på sätt äh. att de har ju de kommer inte att ta in så många. Nej, men nej. det som jag inte ser då så det är om 5, 6, 7 år. Mm, och se mm. hur gott hur många av de här som gott raknar vilka som är klara sig för det är först då som det är de som verkligen gör det här bra att etablera sig för nu ja. har ju tydligen börjat det, det känns som att det kommer upp lite överallt mm, men mm. vilka har den grunden som där de verkligen vet vad de håller på med ja. det är mer det jag är orolig för och precis. det kommer inte upp för än om några år det tar inte ett år innan man vet att mm. ja men de lyckades en gång ja. hur är de två tre år det kanske har skitsigt totalt de hade bara några bra spelare Exakt. Så jag jag ser väldigt ifrån emot att se vad som händer i framtiden med de här skolorna ja, om de verkligen jag, lyckas eller inte. Som sagt, jag tycker det är en skitbra idé, men jag håller med dig Danick att det det man får hålla ögonen öppna i några år framåt och faktiskt se vad de lyckas med. Det är mm. därför jag mm. tycker att det är lite hårt att gå ut och säga nu att mm. här kolla, vi ska utbilda eliter, vi ska utbilda de bästa. Mm. Det, ja, se, äh, håller, det håller håller sitt lov. Lo, lo, lo, att inte prata om det där. Löfte. Det är väldigt stora skor att fylla om man säger så när man går ut och absolut. säger det innan utbildningen ens har börjat. Mm. Tycker jag. Men absolut all all credit till dem. Det det är ju skitsmart gjort. Eh, han fortsätter även rektorn att säga så här. Eh, det är ju naturligtvis en mördande konkurrens precis som inom vilken idrott som helst. Eh, så framtidsutsikterna beror ju helt och hållet på hur hårt man är beredd att satsa eh mm. om man har någon form av talang det är också rätt sätt dumt att säga. Vägen ja. så här ja men har du ingen där, har du ingen talang så försvinn. Så att, inte mer där ja men har du kanske inte den där jättetalangen ja men du kanske vi kan öva upp den mm. för en talang mm. är ingenting annat än just hur hårt du är beredd att satsa på någonting du Ex tycker om att göra. Exakt. Exakt. Då får du en talang. Ja precis. Mm. Det är helt som att säga satsa, ja, absolut. Engagemang ska vara istället för talang. Exakt. Precis. För har du engagemang då blir du en talang absolut. Ja, absolut. Men sen sen kommer vi ju tillbaka till det här också. Det sen beror ju jättemycket på hur bra utbildningen i sig faktiskt är. Mm, precis. Nu tycker de väldigt hoppas hur spelarna ska vara. Ja, det står i de har förklarat hur och de trycker på det här. exakt. exakt. Det kan ju vara så att du har engagemanget, du har det här verkligen go get it, alltså jag ska lyckas. Visst det kommer några av de spelarna som har så bra kommer ju lyckas i alla fall. Men det alltså utbildningen i sig måste fortfarande vara bra visar dem rätt sätt att faktiskt bli bäst på. Mm. Annars mm. annars kommer de och krascha även om de har all alltså även om de har både talangen och engagemanget så kommer de att, de kommer inte att nå toppen om inte utbildningen faktiskt visar dem hur tror jag. I mm. många fall Nej, vissa precis. kommer ju självklart ta sig dit men inte alla om de inte får rätt knuff liksom. Mm, precis. Absolut gäller att även ha ett engagemang från lärarna. Exakt, exakt. Mm, och inte bara så här, ja, är du dålig på någonting? Ja. Nej. <laughs> precis. Det det det, det gäller att de är ödmjuka inför sig själva. Exakt. Nåväl, eh vi går vidare. Uh, Nintendo har meddelat på Twitter, eller återigen en Nintendo-nyhet, mm. att vi kommer få en ny Nintendo Direct på fredag. Denna gång med Pokémon-tema. Mm -hmm. uh, enligt den, uh, Nintendo of ja Japans tweet kommer sändningen vara fem minuter lång, inte särskilt mycket. Uh, det är väsentligt kortare än en vanlig Nintendo Direct. Nintendo, Nintendo Direct. Eh men borde ändå vara tillräckligt för att hinna eh innehålla ett avslöjande om det beryktade nya Pokémon-spelet som ska släppas i år. Eh Nintendo har nämligen registrerat namn på två nya spel i eh, ja det här det i idag, veckan. Idag, det är det är idag? Det är idag det är ja, är sprillans nyheter. Idag den 25:e eh som har titlarna Pokémon Sun och Pokémon Moon mm. tillsammans med spelens logotyper. Eh rykten blir inte mycket mer trovärdiga än så här. Eh mm. absolut de firar Pokémon 4 i 20 år idag i Japan. Mm. Mm. Det kommer bli ett sena hit men absolut ett mm. nytt Pokémon vi får ju Pokémon röd blå gul till 3DS nu den 27 februari. Jag hoppas verkligen att de hittar tillbaka till det sköna med Pokémon igen. Tyvärr just startade om det senaste Pokémon och det är alldeles för mycket tal i dem där. Det som var skönt med den gamla Pokémon man kommer ihåg. Man fix sin Pokémon, man gick ut, man sträd, där när man snackade med det var med Red eller Blue när man nu mötte mm -hmm. eh Gary som man egentligen var. Och sen så vad heter det? Öh ja, gick man vidare. Där då du pratade med var de man sträd mot lite snabbt. Nu när jag startat igång det är typ fem så här sido karaktär från TV-serien som ska prata hela tiden och man kan inte klicka skip utan du måste sitta och klicka bort varenda textbubbla går två steg och så kommer nästa och aj, det tar så lång tid så jag tröttnar ju innan jag ens har börjat nästan. Så jag hoppas att de hittar tillbaka till en jämngång där det verkligen är hitta lite nya grejer, skapa få lite nyskapande i Pokémon men också att det är faktiskt striden och träningen som i fokuset inte alla dess sidokaraktärer de bryr man inte om. Mm. mm. Men vi får säga, jag hoppas verkligen att de hittar tillbaka. Det var Precis. länge sen jag fick ett bra Pokémon. Mm. Ehm um, det var under Sony's presskonferens på Gamescom 2013 som de avslöjade att ett nytt spel i Xenosis gamla serie var under utveckling till PS4. Eh nu har Sony och Heavy Spectrum meddelat att Shadow of the Beast släpps den släpps till PS4 den 17e maj. Eh jag ska erkänna att det här utan någon koll på. Eh det har jag. Härligt eh, så Ticket. Yes, Shadow of the Beast är man är ett monster som går emot sina egna. Eh igen jag tror det är ett gammalt spel här Shadow of the Beast där det är typ är mm. en människa som fastnar i en monsterkropp och ska slå det igenom. Den påminner lite om eh, Alltså jag alltså egyptiskt här temat det spinger runt ja, och så. Nej också. inte asiatiskt, det är egyptiskt. Eh <laughs> <laughs> uh, men nu så är det mer att du är en fullskalig du är det här monstret och du ska slakta dig igenom mm. uh, monster monster om man tänker sig det är en ja, vad ska jag säga, vad ska jag jämföra med? Uh, tänk en lizardman fast inte en ödla utan det är mer ett monsterliknande. Men du okay. du har kroppen som en människa fast stora klor. Och mm. eh, ja, den ser väldigt schysst ut. Jag förhandsbokade det här för det stod på PS4 förut att det skulle komma ut i mars. Så jag köpte det allting. Sen helt plötsligt mm. försvann det och nu är det för att det kommer nästa 17 maj. Mm. Det ska bli intressant att se. Jag kommer ju twitcha det när det kommer, men det blir ett tag till att få vänta. Men som sagt, det ser schysst ut. Gå gärna in och kolla på det för det är inte så många som vet om det här. Det är ett litet spel som ja, försvunnit i mängden som sagt det kom ut games com 2013. Så att du inte hörs någonting om det. Då så. Då har vi lite koll på det där. Yes. Eh, Capcom har meddelat att det kommer att de kommer att släppa Resident Evil 4, 5 och 6 till både PS4 och Xbox One. Mm. Eh, det börjar med Resident Evil 6 som ska släppas till både båda konsolerna i slutet av mars. Spelen kommer att kosta 20 euro styck. Resident Evil 5 kommer släppas under sommaren och Resident Evil 4 i höst. Det där tycker jag är konstigt. De tar spelen i felordning. Börjar baklänges bara, ja. Precis. Så bara för ett spel som du inte kan spela för om du spelar de andra. Men är, är inte det lite för att hypa eller är inte det för lite hypade på nå vis ändå så här? Du inte du köper för, du köper det första som är det nyaste. Du spelar det så så ska du väl på den här tanken. Wow, de har väl alls bra. Jag måste ju se hur hur det var innan liksom. Vad är storyn upp till det här? Eller mm. typ någonting sånt tänker jag. Om det om det är så de tänker ja, tänker. Ja, absolut. För alltså, det att, liksom några köpa bakåt. Absolut. Det som är intressant är att de har ju släppt först släppte de C HG remake av Zero. Mm. Norman de släppte mm. det banden med Zero och för första spelet i HD. Ja. De håller på att utveckla HD på tvåan. Nu ja. får vi sexan sen femman sen fyran. Eh, ja. jag tror att sexan blev inte så väl liksom bemött tyvärr nej, det nej, det nej, hade ding. jättemycket problem. Femman eh var ett ganska bra spel men det det var en bra shooter det var inte ett bra responsivt spel utan det var ett schysst mm. skjutspel. Fyran mm. är jättehyllat. Det är det folk vill ha. Ja okej. Okay. Och då tror jag de borde putsa det lite mer eftersom det är så pass ja, det kom ja. till GameCube eran och det där jag tror de har lite att putsa på där mm, för att med. folk ska minnas det så bra som det faktiskt var. Ja. Så det är därför jag tror att de börjar med sexan och sen fem och fyran mm. för att det är fyran de behöver jobba med. Det är ja, det billigast de att jobba mest med, tror jag. De försöker att se själva eller vinna lite tid åt sig själva helt enkelt Absolut. egentligen. Absolut. Mm, precis. Ja. Intressant tanke, intressant tanke. Mycket bra. Eh, Sony Next Studios har släppt en trailer som visar ett nytt paket med material som kommer till Rocket League den 8 mars or there are Batman versus Superman. Eh vi kommer alltså få The Batmobile. Den nya från filmen. Ja, mm. mm. precis. Som du förnade du gick upp och kollade på alla oh, mobiler. Gud, vad det blir lätt. Det här visste jag vaits inte Nicko eller jag har inte tänkt på det. Mm. Så att just det här med att det fights det nya bilar till varje ny Batman bat kan man säga. Ja, eller, till varje ny Batman filmen. skulle man kunna säga. Ja, precis. Och det har jag inte jag mm. tänkt på tidigare så därför tänkte jag att det vore kul att nämna det faktiskt för att jag gick ju självklart in och kollade på trailern för Rocket League och reagerade ju självklart på att what the fuck det där är inte min tumbler som jag ville ha eller förväntade mm. mig utan mm. det är ju det, det är ju den nya batmobilen helt. Det ens. det är Flex Batmobil. Ja, precis, precis. Mm. Ja, oh, yeah. jag skulle vilja ha ett helt bättre med paket där man får det animerade bilarna. Du får eh... allt från allt från från uh, Burtons. Ja, absolut. Oh, fan, Adam West Burtons bilar, oh. han hade ju Ja, men, oj, Adam West stycken. gamla skeva. Precis, ja, precis, Och sen alla alla de där. Det Jävlar, skulle vara väldigt awesome. rent. Absolut. Men det kommer. Jag jag jag, jag kan fan inte nästan ja det det man kan nästan. De har ju, ju fått det. om de har fått licensen till det här så kan då kan de nog köra tjäna till sig det andra också det är ja, inga vill. Och, ja. och sen är det ju ändå så fan det här Rocket League så så länge det här lever mm. så kommer mm. de ju fortfarande bara kunna kasta skit på oss. Ja, absolut. Alltså om ni förstår vad jag menar så alltså det kan ju komma mm. om ett halvår så bara så här, ja ah, men vänta förresten eh uh, för ni får resten av Batman bilarna för nu har vi lyckats mm. få till dem. Mm eller ja. typ så jag menar verkligen de, de man kan verkligen få de, de, det är ju ett väldigt enkelt spel att göra en ny DLC till och är väl ett tacksamt ja. spel liksom så skulle kunna köra superhjälte det finns ju green hornet och allt möjligt Exakt. det finns ju kända bilar då precis, så det kommer ju precis. alltid kunna i full scope om de vill ju som sagt de tjänar ju pengar som svin så det är klart det kommer nya bilar precis. och man hoppas att det blir sånt som man vill ha också precis mm. precis ja och som sagt det det är ju du gör ingenting annat än fan service och göra det här dessutom Absolut. för dem Och jag menar de blir ju bara mer älskade för det så att det det är ju mm. genialiskt. Ja, banan vi fick nu ser ut som Gotham så då har de liksom vi har färdigt banan nu är det bara att släppa bilen liksom. Ja ja men precis. Dock så är jag lite nyfiken. Jag tittade har jag ändå sett trailern och allt. Är det någonting som är Superman? Jag såg ingenting. Jag såg bara Batman. Jag tror bara att det är från filmen Batman versus Superman men mm. att Ja ja att men precis. Jo liksom, det är bara namnet ja. men annars kör nog bara Batmans det är det att att man ska veta att det Ja, det är, det det är inte räds att Clark Kent har en cool bil. Nej. Mm. Sen mm. kommer vi in svepande åt görande. Vet du, jag kommer och bär på en bil bara. Ja, vi kanske får en boll med ett S på, det kan ju vara nåt sånt ja, bara. Kanske. Ja, precis, kanske mm. få någon liten flagga eller någonting sånt typ. Det ja, så kan det ju vara också, men det kändes väldigt antiklimaktiskt på när vi sa bara, "Åh, oh, du får värsta nya coola Batman-bilen." Så bara eh uh, just det. Du får ett par Superman. glasögon och Superman säs... var ju med här också ja visst fan hur ska vi förklara det här? Du får ett par Sa glasögon fan. och sätta på huvudet på hur <laughs> eller Superman är liksom. Nej det är ingen toll challenge. Du får hans det. röda cape. Ja, då ja, kan det, det vara. Mm, sant. Mm. Eh, hur som helst. Saymy <laughs> Studios fortsätter vi med med i nyheterna. Ja, visst. Eh, de har ju något stora framgångar just med Rocket League mm. eh, som de släpptes under förra året. Eh, nu har de bekräftat att spelet faktiskt kommer i en fysisk utgåva under det här året eh Oskar släppas till samtliga format som spelet är tillgängligt till nu alltså Xbox, PS4 och PC. Eh och det är all information som de har gett ut. Men de lovar också att utgåvan kommer att bli i någon citationstecken bli speciell. Ja, oh, för vad, fan vad det är väl bättre att säga, det är gold edition, alla DLC och allting, det, förmodligen. det är förmodligen något sånt. Förmodligen. Bed like. I like. Eh, men fan ja, det blir ju inte jätte speciellt om det är alla DLC:s för det jag menar det kan du ändå gå in på Steam och det, det kommer och köpa. säkert någonting nytt också som de ja, kommer liksom. Det kommer vara åt. någonting specifikt och ja. det det kan de, de, ju De de kommer ju till slut så kommer det en sån här konfirmation att det här kommer och så kommer det bli en jättehype. Ja, exakt, självfallet, mm. det tror jag med. Eller så bara bara för att de sälja de mer. som vad heter det? Uh, Tealtails, de börjar köra här är liksom paket i, i olika skivor baserade mm. och mm. jag vill ha Ghostbusters bilen komma på nu. Oh. Det hade varit shit cool ja, eller finns... the a team eh uh, det här blir ett ja, avsnitt ifrån tiden ja, ja. bilar vi vill ha i rocket league vi har ett ämne färdigt klart betatt <laughs> oh, absolut kärklar. det kan väl ja. det, det det tycker jag vi tar det finns många Klubba både speciellt om man går in i filmuniversum ett också då finns det ju ja. hur mycket som helst oh ja det finns så mycket coolt ja det... turtles bilen ha oh, oh, Cool. Ja, eller var eller varför inte varför inte Optimus Prime lastbilen? Ja, ja. Oh, cool. ah, ja, eller at ah, när du ändå är där då, alla Transformers. Yeah. <laughs> där ah, finns Bumble Bumblebee, Bumblebee, alltså original Bumblebee, ah, Beatop. Ja, precis, precis. Mm. Ja, ah, cool. <laughs> eller Herbie. Som sagt, det finns mycket <laughs> ja, precis, att ta. Av. Ja, det kan ju spåra iväg så långt. <laughs> ja, eh uh, vi avslutar den här uh, nyhetstimmen vad det kommer bli eh mm -hmm. uh, med uh, en nyhet som faktiskt gör mig väldigt glad. Och det är att uh, Ready Player 1 blir film. Mm. Och Steven Spielberg har nu annonserat huvudrollen som kommer ges till Tye Sheridan. Eh uh, och för er som inte har eller vet vem Tye Sheridan är så var han med i Mud till exempel med eh uh, Matthew McConaughey. Han var med i Joe uh, med uh, Nicolas Cage han var även med i Scout Guide till till the, the Zombie Apocalypse och kommer också vara med i både X-Men Apocalypse samt just Ready Player One som mm. släpps 2018 är det planerat. Mm. mm. Ja, han ska spela ju nu Scott Summers Cyclops i X-Men Apocalypse. Precis. Jag har inte sett honom i någonting men ja vänner det var inte riktigt vad jag hade sett fram för mig men vi hade kan säkert köra bra jag har inte sett honom i någonting så jag kan inte säga ja, det, det krävs ju riktigt. någon, någon nyn liksom så här ung för liksom ja, jag tror han skulle vara yngre bara det, det trodde jag, jag med, med bofferisen här ni vet för mig också han sa ju det också att han trodde att skulle mm. vara yngre men ja vi får se sen vet vi inte om det är en yngre i början eftersom det hoppas hoppar några år tills mm. det liksom börjar hända saker så här kan jag vara att det var äldre wade liksom Mm. Vi får se helt enkelt när filmen kommer. Se <laughs> hur de gör honom. Då är ju ändå 20 år gammal alltså. Ja, precis. Att, eller jag han är 19 nu han fyller 20 nu under året. Ja, precis. Så då kommer han ju liksom när de börjar spela in då är det ju liksom närmare 20 så absolut. Precis. Så att så är det. Jät. Eh yeah. uh, och det var det eh uh, för det här avsnittet. Eh uh, jag har jag har faktiskt en en titel uh, för för er som eller för er två. Ja, ah, kör. Ni vill höra. Uh, a bit of news. Mm. <laughs> taget. Det är nice. Ja, det är taget. Taget. <laughs> så det kör vi på hadan efter då. Snyggt. Ja, absolut. Ja, timme, då, i och med att då kan man liksom ta, ta ina bitt of news så så ja. <laughs> det blir vart. Så att det passar. A bit of news. Nice. Uh -huh. Men eh tack alla som har lyssnat eh och hoppas att ni fann det här eh intressant och vill ha mer. Eh skriv gärna till oss på Facebook, eh, skriv gärna till oss på Twitter. På Twitter heter vi såklart at, eh, Arbeta nördness. Vi mm. finns även på blogg på arbetanördness.blogg.se eh, samt på Instagram eh, där vi såklart också heter bara arbetanördness. Något mer ni vill tillägga? Nej, blir bra så. Ja, men mm. känner mig ganska. Och just det, nöjdare. har och har ni frågor som ni vill skicka i mailform så är det såklart arbetanördness@gmail.com. Och självklart då när vi ändå pratar nyheter då, är det så att ni hittar någonting som ni absolut vill att vi inte ska missa ska ju kä ingen DM skicka in det med då. Ja, absolut mm. nyheter, allt ni ja. bara hittar som ni vill. ett måste, det är bara att köra. Precis. Mm. Det finns mycket vi missar där ute så absolut. Precis. Så att tack för oss eh och vi ses igen på torsdag. Absolut. I Arbetet lördags. Tack för oss. Hej. Hej då.